Du lytter til Med Noget på Spil på 24-7. Mit navn det er Kristoffer Tauber, og min, øh, min sidemærker og kollega, skriver Karl Morten Christiansen. Han står lige ved siden af mig. Goddag. Og det er jo sidste afsnit, det her. Det er sidste dag i dag. Episode 10 af sæson 4 af Med Noget på Spil er faktisk om ja, en lille hal halvandetimes tid, eller to timer. hvis du hører det i radioen, en tid, hvis du hører det på podcast. Så vi done. Så er der ikke mere os længere. Nej, det er en øh, vemodig dag på den ja. måde, men en glædens dag, fordi vi har fede mennesker herinde. Ja, nu ser du mennesker. Ja. Fordi planen var jo at have en, Så lige pludselig så dukkede vores gæst op med en anden. Og så er vi sådan lidt, okay, hvem er det egentlig lige ham der, han er? Men øh, det får vi lige introduceret en, øh, lige om lidt. I den her sæson, der er det store spørgsmål jo, om man skal leve af sin kreativitet, eller leve for sin kreativitet. Og den første gæst... Som jeg lige vil præsentere, det er en mand, der hedder Vilhelm Østergaard, som vi har i studiet. Han sidder til venstre for mig. Vilhelm, han er podcaster, han er også en eller anden form for journalist. Så klipper han hår, og han er medstifter af Salongen Henry, som ligger i København, som laver herreklip. Og Vilhelm, han har talt med en masse mennesker på kanten på, af samvittigheden i for eksempel Pataya, sammen med sin marker Mikkel Rønnav, og talt med folk, som har været i fængsel. Han er selvlært i meget af det, han gør. Og det er derfor, vi har inviteret ham. Altså, jeg vil i hvert fald mene, at du er selvlært. Er du enig i det? Jo, det er, det er jeg enig i. Ja. Bare lige for at komme lidt ind på det der. Har du egentlig sådan en reel, sådan formel uddannelse i mange af de ting, du gør? Øh, nej. Jamen nej, jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg har 9. klasse. Ja. Og jeg tror faktisk heller ikke, at jeg fik taget alle eksamener. Jeg blev øh, beordret om ikke at tage tysk eksamen, for det vil ikke give nogen mening. <laughs> men men øh, nej, ellers så har, jeg, så har jeg prøvet meget med nogle forskellige uddannelser, men det er som om, det ikke fungerer for ja. mig. Giver og og også en... hårde Jeg øh, gik to år på forsørsskolen, og så måtte jeg droppe ud, fordi at jeg øh, ikke gad at farve hår og lave opsætning, fordi at jeg bare gerne vil øh, klippe. Så, så det gik ligesom ikke. Jeg gad ikke bruge to år yderligere på det. Nej. Og nu sagde jeg jo, at vi har to gæster i studiet. Du har jo faktisk lige været på arbejde. Ja, jeg har stået og klippet hår hele dagen. Fra klokken 8 i morges til halv 5. Og øh, jeg har simpelthen haft så travlt. Og øh, så klippede jeg Karl William, der sidder ved siden af mig. Min gode kammerat. Og så spurgte han, om jeg havde lyst til at drikke en kaffe, så sagde han, at jeg skal ind og tale i radioen. Og så sagde han, at det kan være, at jeg kan sidde i receptionen og drikke noget kaffe, eller noget Cola Zero, eller et eller andet andet lækkert. Og så, øhm, så tænkte vi, at du skal da være med. Det kan godt lyde lidt selvhøjtideligt for mig, at skal jeg skal jeg ikke lige være med i, i <laughs> den podcast. Eller det, det var, det var mig, jeg, der spurgte. Det er rigtigt. Ja. Så det vil, så lige, er også en fed måde at gøre det på at tage øh, samtalen sådan lidt øh, impulsivt, at man lige vil det ikke være med til at tale om nogle af de her ting. Ja. Så øh, tak fordi jeg måtte øh, snige mig ind. Men altså jeg vil sige tusind tak fordi du er her. Altså og tak og, fordi at, at vi lige fik sådan noget der med. Vi har på et tidspunkt haft et afsnit, som blev sådan lidt sådan en startstruck afsnit. Jeg vil sige, at jeg er stor fan, det, og så, så siger jeg ikke mere om det. Var jeg glad for at høre det? Det var så lidt. Hvad var det for et afsnit, hvor du var startstruck? Det afsnit med Sweat, som jeg tænker at du kender, eller ikke du i hvert fald har hørt om. Nå, altså med ja, lige præcis Ja, lige præcis. Det var der faktisk nogen, der skrev til os, at det blev sådan lidt, ah, come on boys, nu må jeg også lige for helvede. Ikke? <laughs> hvordan, øh, hvordan kom det til udtryk, at du blev starstruck? Jamen, jeg tror faktisk bare, vi er sådan rigtig stor fans af ham. Jeg tror altså bare ikke gættet meget op, sådan. du Hva? har du har jo lavet det. Altså det du, du lavede her på Var det sådan noget, hvor I blev så begejstret, at I ikke vidste, hvad I skulle spørge? Hvad, hvor hvor hvorfor <laughs> hvorfor, har du, hvorfor du så fed? Hva? Hvorfor har du så en tror jeg på? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Og du har målet gaffeligt, og det er mega fedt og sådan. Hvad Hva? Hva betyder de der? Ja. Hvad Hva er det egentlig ja, sådan, du spørger? Jeg har bare faldt over dine spørgsmål. Ja lige præcis. Nej, det var ikke så noget. Det var faktisk egentlig bare sådan man kunne mærke, at der var noget energi i studiet, og vi også taget bøger med og sådan. Ikke så noget med autografer og sådan. Det var ikke så noget med det. God stemning. God stemning. Jeg vil sige tusind tak til dig, Carl William, fordi for du det. er her. Tak, tak fordi du har taget Carl med, og tak fordi du er her i studiet efter så lang en arbejdsdag. Det er, jeg gætter på, at det er hårdt for skuldrene at klippe hår så længe. Er det ikke det? Jeg er sgu mere hårdt for hjernen. Er det det? Ja, det er det. Det er jo mange samtaler, jeg har. og mm. Jeg er, fordi jeg, jeg, klipper ikke, jeg klipper hår to gange om ugen nu, og, så jeg er lidt ude af træning, så jeg kommer også bagud. Og, og det stresser mig simpelthen så meget. Så... Hvorfor, hvorfor er du ude af træning? Det er fordi, at jeg laver alle mulige andre ting. Jeg sidder for eksempel og vrøvler med dig og laver andet radio, og så har vi jo efterhånden fem butikker i Henrik, så der er alle mulige opgaver, der, der skal løses. Sindssygt. Og det var også derfor, hvis der bliver skrumlet og skræmmet lidt her, det er fordi, vi har snacks, og nu ligger der ridskiks på bordet, ja, ja. og øh, nødebrød og en chino herover en cappuccino, og lidt vand og så, videre. så det skal man ikke tage sig af derhjemme. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre lidt om øh, det, du laver for tiden, altså i det her radio-univers, som du u u efterhånden har fået skabt. Altså, hvad har du gang i for tiden? Lige for tiden, der arbejder jeg på en anden sæson af fængsel, der kører på Danmarks Radio, hvor jeg interviewer tidligere indsatte om deres tid i fængslet, og hvordan det har påvirket dem. Det arbejder jeg på, og så skal jeg til at optage en ny serie, og det er, hvad kan man sige, sådan efterfølgende af en sæson to af den Pateja Cowboys, hedder den, som jeg lavede til Podimo, hvor vi så skal rejse et andet sted hen. Kan du løftes noget for, hvor vi skal hen? Eller? Ja, vi skal til Alanya, okay. i Tyrkiet, der er også et kæmpe stort dansk fællesskab der hygger sig der. Og det er lidt det, der også øh, foregik i, i første, hvor det bare var i Pattaya i Thailand. Ja. Der er nemlig 20-30 danske restauranter i, i Pattaya. Og hvis man ikke har hørt Pattaya Cowboys, så er det i hvert fald en stor anbefaling herfra. Den ligger på, øh, på Poddemo. Det er der, man kan finde den. Karl, jeg er også lige nødt til at tjekke ind med dig. Har mm. du det godt? Jeg trives, hvad jeg sige Du trives? Ja. Og hvad skal det sige? Jeg slapper bare af og laver musik og drøjer lidt rundt i min egen knold, og prøve for ja. den til at have det nice. Så, så jeg hygger mig. Og igen, jeg lytter, det kan være, du hører det her 1. oktober. Det her det er optaget i sommeren 2023, i slutningen af sommeren 2023. Mm. Så er der udkommet noget til den tid, eller...? Og der kommer en sang, ja. Kommer der en sang? Ja, det gør der. I løbet af... Okay, lad os bare lade sådan lidt slør være for det, så ja. det er stadig lidt spændende. Ja, ja. der kommer en sang om ikke så længe. Om ikke så længe? Ja. Så det kan være, at du faktisk du kan stikke i direkte... Men den ikke kommet til oktober? Og oh, den er kommet til oktober. Hvad? Ja. Så kan du godt sige, hvad den hedder. Ja. Jamen det? Ja, ja, ja. så det er det bare os, der ved at det. Og er det er det der sådan noget meta-noget med, at man ja. huske, Jamen, det er okay. Okay, men der er kommet en ny sang. Fedt. Som I øh, kan tjekke ud på de forskellige platforme. <laughs> Tænk, i hvis du var blevet far i mellemtiden. Ja, ja. ja blevet far til Lukas. <laughs> Super sød dreng. <laughs> Alt kan ske. <laughs> Alt kan ske. Okay, Skyd godt. Hvad hedder det? Vi skal også lige runde meget hurtigt, hvad vi lærte sidst. Og så ja. skal vi øh, lære de to herrer, der sidder overfor os, lidt bedre at kende. Øh, for de sidste gang havde vi øh, besøg af det gule hus, eller i det gule hus Olive Frost, som er en eller anden form for content creator, altså hun indretter sin bolig, hun... Øh, ja, det er jo egentlig faktisk bare det. Indretter sin bolig, renoverer den, laver alle mulige ting omkring den her bolig, at har hun fået sindssygt mange følgere på. Altså sådan som i helt sindssygt mange Jamen, i forhold mange til... Hvor mange er det? Jamen, okay, sindssygt mange, så tænker Nå, men, jeg hvad, en million. Er det, nu, det er 43.200 følgere. Det er det også er vanvittigt mange. Det er mange. I kan jo faktisk høre podcasten, den, er, den kommer snart ud. Det, der er med det, det var egentlig bare sådan et hobbyprojekt. Lidt ligesom nogen, de opretter... Hvad skal man sige, de her Instagram-sider, hvis de bygger et nyt hus. Jeg ved ikke, om I har hørt om det fænomen. Og så var folk bare vilde med den stil, hun havde, og det ville vi gerne sådan lige undersøge, hvad der egentlig lå bag det her. Og jeg synes bare, der var et sjovt lille råd, vi fik sidste gang. Og det var, at, fordi mig og Morten, vi var meget sådan, jeg ved ikke, hvordan I har det med sådan noget boligindretning. Er I gode til sådan noget, bygger I, laver I sådan noget? Jeg er bestemt ikke, jeg er ikke handy. Nej. Jeg er meget god til sådan et Ja, synes jeg er ja. en vigtig ting. Altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Kommer ind og afbryder podcasten og snakker om min æstetiske sats på <laughs> boligindretning lige Men er du ja, helt... Jeg går op i, hvordan det ser ud. Og... Ja. Men at lave det selv, du er ikke en stor DIY. Og... Jeg kan slet ikke. Nej, det, Bliver det, du tosset, det... hvis du bor huller eller sådan et eller andet shit? Jamen, jeg holder mig fra det. Åh, oh, okay. Hmm. Så du, du når slet derhen. Du har så meget selvinsægt, at du bare du tænker, fuck det der. Jeg er blanke vægge med mig. Hvem med dig, Milan? Jeg kan heller ikke finde ud af at... Altså hænge et billede op, eller, eller samle et Ikea-skab, eller sådan noget. Det, Bliver du tosset, hvis du prøver? Jamen, øh, jeg, jeg ved, at jeg ikke kan, og jeg vil ikke prøve at lære det. God mand, de her to, det er ja, ligesom er sidst. Ja, har os ud i det, ja, eller, du og jeg... øh, råber af skrivebordet ja, derhjemme, ja, ja. og jeg ved ikke hvad. Ja. Jeg, jeg kaster med ting. Altså, jeg har sådan en ja. øh, logik, hvor jeg så siger, at jeg vil hellere stå og klippe i øh, et par timer, og så vil jeg betale øh, en anden for at samle et kærskab eller hænge nogle billeder op er med mig også. Det er allerede det første gode råd, og så altså, man skal ja. gøre det, man er god til. Ikke? ja ja Det er uh, faktisk uh, godt. Men det er jo bare lidt svært at overføre til en mur eller et eller andet. Ikke? Det kan være, at du god kan ned. klippe muren, ja. mens han er i gang. Muren gavl derhjemme, <laughs> og så, så er der en, der laver noget andet for dig i det andet. Sådan fungerer det. Nej, det hun sagde, et godt råd, jeg synes var, som også man skal huske, hvis man skal i gang med at bygge en bolig eller et eller andet shit. Det var fuge og spartel og lim, det kan rette op på meget, så alt er ikke permanent derhjemme. Ja. Så hvis man bliver tosset over noget, man har lavet, så kan man bare fikse det igen. Og det var sådan noget, jeg havde brug for at høre faktisk fra hende. Nice. For sådan lidt sådan, hey, det skal man bare huske på. Og det kan man oversætte til mange kreative processer, tror jeg. At, ja. Øh, ja, præcis. Du kan godt fikse det, og det er ikke for evigt, bare fordi, at øh, nu lavede du den her sang, eller den her frisure eller et eller andet, hvor du øh, går ud igen, <laughs> eller du kan lave en ny sang, eller, et eller andet. Har det, du... der er ikke noget, andet. <laughs> har du egentlig så fast... folk op? Altså har du engang kommet til at, ligesom at sige, sorry, det var sgu <laughs> med vilje? Hmm. Jeg ved godt, at det, det er udleverende og sådan noget. ikke, men... hmm. Nå, men Det meste kan rettes, synes jeg. Jeg havde en på et tidspunkt, hvor jeg, jeg spurgte, jamen, han vil gerne have noget længde i siderne, så prøvede jeg ligesom at sige, at det det samme som mit. Ja, det passer meget godt. Så klippede jeg det, og så øh, synes han, det var blevet for kort. Så blev han sur. <laughs> Nå. Ja. Og, og hvordan fikser du det så? Det kan jeg jo ikke. Nej, du kan jo Jeg sagde bare undskyld. Jeg havde ligesom fået det indtryk af... Du kan vil have det lige så kort som så mit. Så, som han jo sagde ja til, ja. kan man sige. Så, nej, så ja, på et tidspunkt var jeg i USA, hvor jeg arbejdede i en barbershop der. Der var der en, der blev rigtig sur over, at øh, jeg ikke kunne fjerne alt hårene på hans hals, fordi han havde sådan et øh, Anders Faux-skæg, hvor der, der nærmest kror hår ud i sekundet så du sådan et tatoveret skæg kalder det. Og så sagde jeg til ham, at... Så skal jeg bruge en særlig for Hvis man gør det med kniv, så... Teknisk røv, jeg skal gå ud nu. Men øhm, så, så kommer vi lidt over skindelse over det. Okay, shit. Nå, no. altså, så, så der sker ting. Altså, man er nødt til som ligesom at lige sige sorry. Nej, det var det er kun det to gange ja, okay. på 10 år. Nå, no, okay. Oh, okay. God, God. Altså, har du også sådan noget med... Når du laver musik og sådan noget, altså... Er der sådan øh, er der en, der proces synes, det proceskorteretter eller dårlig der det synes noget lort, det er dårligt? Jeg har prøvet at lave musik med folk, der synes det var dårligt. <laughs> Også det... når jeg sad i studiet og tænkte, ja, det skal ikke være noget. Altså noget, hvor stemningen bliver underlig, hvor man ikke er inde omkring, øh, hvor, hvor vi skal hen. Ja. Men, øh... Ikke noget dramatisk som sådan, men... Ej, okay. det, det kunne jeg godt forestille mig, at det var ubehageligt. Jamen, sådan, Også hvis man ikke kender man en anden godt ting. Nok. Så, det er, vi skal alle kreative, og sådan noget. Det er ligesom, hvis man laver mad med nogen, man heller ikke kender sig godt. Altså, jeg har, jeg, har... Mange dårlige, jeg har lavet mange dårlige sange, når man siger det sådan. De er jo ja. så ikke kommet ud, men det skal til. Jeg har lavet en del ring ting. Skal Hvad har været den værste sang, du nogensinde har lavet? Jamen, jeg har bare lavet nogle sange, hvor jeg sådan virkelig er gået ind i det med, med begge ben, og så sådan... Så du Jeg du indspillet nogle melodier først, virkelig sidde der og knoklede for at skrive det ordentligt og så videre. Og så har jeg indspillet det, og jeg hørte hørt det efter, at har været sådan, wow, det er cringe. Det er faktisk det er virkelig dårligt. <laughs> men det var et forsøg. Ja, ja. Jeg kan ikke klande folk for at forsøge. Det, det er nok det. Der er ikke noget galt i at prøve, jo for fanden. Du har forsøgt at fjerne en Fogs ja. okay. <laughs> Ikke Anders Fogs men Anders Fogs ja. ja. ja. Og det er simpelthen bare noget, der bare går ud sådan helt vildt. Eller, det har jeg lige oplevet med folk. Er, er det bare sådan en ting, eller hvad? Jamen, han havde ekstremt skægvigst, og så øhm, var det meget sort. Så er der det, at hvis du tager et knivblad og ligesom skærer mod hårene, så river du hårsægtene op, så jeg ligesom skærer med hårene. Og så er der jo ligesom stadigvæk en, en skygge af hår, og det skal man så tage med en særlig som jeg ikke lige havde den dag. Ah. Så det var kedeligt, men han, blev i hvert fald, øh, han kunne ikke forstå det. Nå, men på at være helt fair. Der skal nogen. Altså det tror jeg også bare allerede, det første råd, vi kan give herude, hvis der sidder nogen der har brug for det. Der skal nogle forsøg til en gang imellem. Også med skeg. Man er nødt til at bede sig et par gange for den lige sidder i skabet. Ikke? Ja. Øh, vi skal høre noget musik om lidt. Så Hvad skal vi, høre? Øh, vi skal høre Nas, New York City, or mind. Ja, ja. Skøn sang. Kan du lide den? Ja, det kan jeg. Er du til hip musik? Ja, det har jeg altid hørt. Ja. Det har som, som siden du var barn. Ja, det, det er stort set det første musik, ja. jeg selv hørte det. Sindssygt. Mm. Så lad os lige bare lige gå hurtigt igennem det andet råd, og så tager vi lige det andet, øh, det tredje på den anden side af noget musik. Det andet råd, som Olivia gav, det var, indretning indretningen er ikke noget, der behøver at være for evigt. Men, det, var, ja, gør det, var hun, det var det første, hun men sagde, den, den, den, den, den minder måske også lidt om den første, ja, at, at man kan fikse alting, ja. men også det der med, at det behøver ikke at vare for evigt. Præcis. Øh, men det kan da være, at vi lige kan nå den sidste, som jeg handlede om, det. at øh, man ligesom kan pick and choose sin vej. Altså hun... Øh, lavet content og indrettet, men læste også til psykolog, ja. og var ligesom klar over, at der er ikke nogen af de her dele, der behøver at fylde alting i mit liv. Jeg kan ligesom godt både være content creator og have det sjovt over indrettet, og jeg kan også godt udleve en drøm. Så det behøver ikke ligesom at være én ting, du finder i livet, som bare skal stimulere alle dine behov i livet. På det, på det synes jeg var en ret god uh, note. Og på det, så skal vi høre noget, nice. Let's go. Du lytter til Med noget på spil og det er sæson 4, episode 10, sidste episode. We're done. I dag har vi uh, Wilhelm Østergaard i uh, studiet, og hans uh, kammerat Karl William. Wilhelm, til at starte med vil vi gerne lige dykke en lille smule ned i, hvem du er, og hvorfor du sidder her, og hvorfor vi skal høre om dig. Altså, du har uh, co-founded Henry. Hvor mange af I, der har startet den her barbershop, uh, Henry? Vi var to, der startede Henry for ni år siden, og ret hurtigt kom der to yderligere til. Så det er stadig det hold, vi er. Vi er fire ejere. Men så har vi så nogle partnere med i nogle af de forskellige butikker. Vi har fem butikker. Og startede med en, ikke? Jo. Fem nu? Ja. Alle kvartererne? Vi har i Indreby og Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, Kristianshavn. Og klipper I alle sammen hård nu, eller er det bare en øh, forretning, at de skal tage jer af alle de andre aspekter, eller er ja. I alle sammen frisører? To ud af fire klipper hård. Okay. Så har vi vores direktør, som er indrettet butikker og er branding mand og alt muligt mænd. Ikke? Og så har vi en, øh, en regnskabsmand, som øh, tager arbejder sig det, ja. i meget i udlandet, okay. i Taiwan. Okay. Der øh, bygger han øh, sådan nogle fabrikker, hvor de øh, laver grøntsager og salat. Vertical farming, hvis jeg hørt om det. Ja. Så altså fed. altså, hvad skal man sige landbrug i forskellige ja. mange etager. Ja. Ja, lige nøjagtigt. I sådan Og nogle der jeg ja, der arbejder han så for en tavantisk virksomhed, hvor de øh, bygger fabrikker rundt omkring i verden. Og det de har skulle jeg andet ja. bygget en for øh, hvad det hedder i Italien, øh, altså paven. Vat Vatikan. Vatikanet, ja. det er præcis. Ja. Så han har mødt paven. Sindssygt mm, Altså det var faktisk det, og det var faktisk lige noget vi er nødt til at runde. Bare lige nu ved jeg godt nu nu tager vi allerede en afstikker her ikke? Det er vi lige nødt til at runde. Du virker nu altså man siger jo at hvad er det sådan noget syv håndtryk væk så har man ligesom trykket hånd med Barack Obama. Du er to håndtryk væk fra paven. Ja. Det var noget mig og Morten snakkede om. Du virker sindssygt well connected. Hvordan bliver man det? Er det ved at have en, en, en, en shop, hvor man kan stå og snakke med folk? Eller? Ja, det har jo i hvert fald hjulpet på det, ikke? Ja, ja. at man har øh, så mange igennem. Hvordan er man det? Jo, ja. Jamen altså... Øh, er du god til at, at være nysgerrig med folk? Med folk? måske? Åbne op, øh, spørge ind? Ja, jeg er meget nysgerrig. Ja. Og øh, er meget lidt dømmende. Carl måske nok nogle gange sige, at jeg er dømmende, men det er nogle andre ting. Men, men øh, ellers sådan, jeg er... På den måde, der kender jeg enormt mange forskellige slags mennesker, og er meget nysgerrig på folk, der lever anderledes end jeg selv. Det synes jeg også kommer ud til udtryk i nogle af dine podcasts. Det skal vi jo snakke øh, om senere. Men altså, bare lige helt hurtigt, hvorfor øh, begynder du at klippe hår? Hvad er det, ligesom, der gør, at du tænker, at det kunne være en god øh, businessvej? Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle lave. På det tidspunkt, hvor jeg startede med at klippe hår, der var jeg 18-19 år. Og øh, jeg var droppet ud af gymnasiet. Jeg arbejdede, havde for forskellige røv hvis nedriv, og, og så rejste jeg. Så når jeg kan flere penge tilbage, så tog jeg hjem og gjorde lidt det samme, og kunne godt se, at øh, jeg blev nødt til at, øh, at lave noget andet. Og så øh, var jeg andet blivet klippet øh, i en øh, frisør, og så var frisøren, der klippede mig, han kunne godt minde lidt om mig, eller vi havde en fin snak, og så var jeg sådan, det kan du godt være, at jeg øh, vil det. Og så, øh, så undersøgte jeg det. Så jeg det er egentlig på. meget faktisk det der øh, snakke delen af at være frisør, det er ikke så meget sådan, at oh, øh, du ved, at lægge en god fade, eller et eller andet. Der, det der, var der øh, slet ikke dengang. Nej. Der var ikke sådan øh, den der kultur for fades og nej. barbershops, og sådan noget, det var der ikke. Øh, jeg troede også, jeg skulle være sådan en rigtig frisør, stå og sluder med, med kvinderne og, og dem, der kan nu komme forbi. Men fedt, så det, det er meget den her ja, nysgerrige del, og det der med at snakke med mennesker og sådan noget, som egentlig øh, også bringer dig ja, til det, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Ja. Og så det her med, at jeg havde en eller anden drøm om, at, at jeg vil have min egen butik, og mine venner skulle komme forbi. og Det var sådan det, jeg tænkte på. Helt sikkert. Fedt. Altså, nu spørger jeg bare lige, nu har vi jo Carl William i studiet, hvis man nogen skulle glemte, glemt det. Er det sådan lidt noget, du kan spejle dig i, det der med, sådan, du ikke vidste, hvad du skulle lave, og er det derfor, du endte, hvor du er? Det startede i hvert fald også på, altså på nysgerrighed gang, men også på samme tid ikke rigtigt at have noget... Jeg føler ikke på det tidspunkt, at jeg havde succesoplevelser med i min bagage. Jeg havde ikke selv kontrol over ting, sådan i min skolegang for eksempel, som var det seneste, der skete, før jeg begyndte at lave musik. Og det var gymnasie, eller...? Jamen altså, jeg startede med at lave musik, da jeg var 17, eller sådan noget. Udgav mit første, der jeg var 18, og nu er 28. Så det er 10 år siden. Hvad lavede og du inden, at du begyndte jo, at lave musik? Jo, der gik jeg på produktionsskole. produktionsskole. Og hvad er det sådan noget, hvor folk... Altså, det er sådan noget, hvor, hvor... folk er lidt has. Ja, altså, øh, det, der står med småt i ansøgningen på... At, du ved, det er sådan uskreven, at... Det er for folk, der ikke lige fatter så meget. Ja. I, altså ikke nu skal jeg passe på med at generalisere, men for mit vedkommende, der er en masse andre i min klasse, er det sådan, hey, du har lidt over år til at tænke lidt længere over, hvad du måske skal have gang i på et tidspunkt. Og man får noget løn også? Og... Man får nemlig løn. Ja. Okay. Også når man melder sig syg. Også når man melder sig syg? Ja. Pluk. Så hvis Så <laughs> siger hey... du helt smilende der. nej <laughs> det var nice. Og var det, der, var det også derfor, I måske blev venner på en eller anden måde? Var der noget fælles, I kunne resonere lidt over? Vi startede i hvert fald meget på humor føler jeg Mm. Sådan, at det der med, det frigjorde og det bedste drug i verden, det er at grine og ting, og det ja. fandt vi hurtigt really ud af. Ja. Også i en periode, hvor, Vilhelm, altså, hvor du havde hjernerystelse der, så det var sådan, der skulle, der skulle lidt, øh, lidt lækkerhed til at, ja. at have det nice, jeg. Ja, ja, ja, ja, jeg fik en, øh, bare lige så lytterne forstår, hvad det er, vi sidder og om, jeg fik en, en øh, kæmpe stor, ubehagelig hjernerystelse i 2020, lige inden corona. Jeg kendte godt Karl, øh, så vi kendte godt hinanden mm. inden, men det var mere bare sådan, så hinanden ja. en gang imellem. Og jeg øh, var sængelæggende nærmest i et år, og Karl var så sød og kom forbi mig hver dag og tog mig med ud i din store bil, og så kørte vi rundt, kørte ofte til Nordsjælland, og så begyndte vi at lægge stemme til folk, der gik forbi på gaden. Og det, øh, det, det var simpelthen den, den bedste kur mod en øh, depression og angst i. Øh, og hjernerystelse, som udvikler sig altså som man, man får når man ligger og ikke kan, kan en skid ja man jo ikke må kigge på skærme og alt muligt så man skal jo kigge ud i luften eller og netop snakke med nogen måske for at blive underholdt ja ja lidt, lidt til dig Karl for at være øh, rar det var nice ja. jeg tænkte ikke over det på den måde men Nej. det var fedt. det var det rigtig var. hyggeligt ja. altså var det også fordi du øh, mangler du en du en ven altså på det tidspunkt eller var det også bare fordi du synes Vilhelm var nice Altså, jeg, er jo også, jeg bliver jo også nysgerrig på folk. Ikke i samme brede stil, måske, som Vilhelm gør i forhold til sin butik osv., men sådan inden for mit eget lille, så altså var jeg også super nysgerrig på Vilhelms væsen ja. dengang. Så altså sådan, jo, jeg savnede den den ven, eller hvad man skal sige. <laughs> jeg savnede <laughs> en <ven. laughs> Og det fik du i Vilhelm? Jeg fik en ven. Det er sådan, at uh, morgen og jeg, vi har begge to har hørt din podcast, der hedder Min Amerikanske Drøm og den tænker jeg også, at vi skal vende lidt, øh, lidt senere. Men i den i starten, der nævner du en øh, forfatter og lidt crazy mennesker, der hedder TS Hø. Ja. Kan du ikke lige prøve at forklare, os, du nævnte ham faktisk også inden vi hørte øh, Nares her, hvordan du voksede op og måske hvordan du kom til at kende sådan en som eller mødte sådan en som TS Høy? TS er sådan en hvad skal man sige en avantgarde kunstner. Han har skrevet romaner og og så er han øh, saxofonist. Øhm, og jeg øh, altså hvad, hvad, skal, hvad skal jeg have hvor har jeg mødt gerne. ham eller nej bare så meget gerne hvordan du kommer til for eksempel at møde sådan en som TSø som når du er barn altså hvad for en familie har du vokset op ja. i og ja jeg vokset op inde i, i byen og det lyder sådan meget mundant uh, inde bag Kongs Nytog, men uh, det er vi by, mine forældre byttede lejligheden for, for en lille uleje lejlighed på Østerbro til den her store, flotte lejlighed inde ved Kongs men min mor er skolelærer, og min far er forfatter, og han har så holdt nogle store fester, blandt andet en særlig fest, hvor at T.S. Høg kommer ind på mit børneværelse, mens jeg sidder og hører MC Clemens, og så sætter han ligesom så ned og fortæller, at han har lavet musik med Clemens, og vi begynder at tale om musik, og Clemens var jeg kæmpestor fan af. Jeg har nok været 8 år på det tidspunkt. Og der øh, spørger han mig ind til nogle forskellige kunstnere, om jeg kender dem. Og, og det gør jeg så ikke. Og så var han sådan, jeg vil gerne lave et mixtape til dig. Og så øh, et par dage efter, der øh, kommer min far ind på mit værelse. Så har så et lækkert mixtape klar med en masse amerikansk rapmusik. Og der åbner der ligesom en ny verden for mig. Men det er bare for at sige... Øh, det var i hvert fald mit møde med, med ham. Så du har ligesom fået en eller anden en lille, hvad skal man sige, lille introduktion til rapmusik igennem en meget avantgarde saxofonist. Hvad betød det for dig at møde det der hip-hop-rapmusik derfra fra ja, USA? Jamen, det betød enormt meget. Jeg kendte kun MC Clemens, som han hed dengang. Nu tror jeg bare, han hedder Clemens. Og jeg var helt besat af det album, der hed Regnskabens Time, som var hans første. Jeg var ikke bekendt med, at der var mere, og hvor det kom fra. Så, øh, så det betyder enormt meget at høre det der. Og det var jo rapper som Nas og Rakim og hele den der ny, New Yorker øh, stil, som jeg blev introduceret for, som, som jeg stadigvæk er besat af i dag. Og underligt nok er jeg ikke blevet træt af det. Altså nu hørte vi øh, Nas, øh, og det, altså jeg kan jeg blive ved med at høre det nummer. Mm. Ja, og er der nogle af de her ting, som du før... Altså hvad var nu, det for nummer, vi hørte? Det var New York, New York State ah, of Mind. Ah, ja, ja, okay. Yes, jeg var sådan, hvad ja. fanden var det nu, det, vi ja, hørte? Ja, ja. jeg kan det, det kan nogle gange være svært at huske. Vi skal State of også... Mind fra uh, Elmatic, hans første plade. Ikke? Det må mm. det være, ikke? Ja, ja. lige præcis. Ja. Ja. Har du, nu, nu har jeg bare lyst til at inddrage Carl hurtigt. Har du også hørt meget sådan uh, Nars og blevet introduceret til sådan noget? Nej, ikke så meget. Nej. Hvad hørte du som ung? Alt muligt jeg er gået på en friskole, så det var meget sådan... Det første, jeg blev så var sådan noget Steve Wonder og Bob Marley og sådan nogle ting. Okay. Men senere, jeg tror... <coughs> den er super fed, den der Bob Marley der med, <laughs> med ja. Crye der. Og, <laughs> og, og det var meget den, den stemning. Ja. Jeg tror, det kom lidt senere. De der, jeg har ikke sådan det der faste no hip-hop-album. Jeg startede først i sådan noget... Hvad var det? 11 eller 12? Men det første Kendrick... Eller det andet... Ken, det der Good Kid Mad City er ja. det første... Altså fuld hip-hop-album, jeg har hørt, hvor jeg blev sådan... Men jeg har også haft en storbror, som lige var øh, ja. fire år ældre end mig. Jeg tror også, det der med, at der er en, der ja, ja, så introducerer sådan nogle ting for en, ikke? Jo. Oh. Der, så... der har ikke jeg, jeg startet lidt fra scratch. Ja. Eller. De hørte ikke så meget hiphop, mine forældre. Hvad har det betydet for dig at have den storbror, der Det har betydet, at, at han har... Han har også haft den samme, det samme behov for ligesom, at skulle udforske og, og opdage. Og der er jeg ligesom trukket med i det selvom at jeg var enormt ung og meget lille. Nu talte vi om øh, den her podcast min amerikanske drøm som øh, handler om sådan det er sådan en graffiti historie. Men jeg begyndte jo at male samtidig med min bror, og det var jo i sådan en anden klasse. Og jeg malede mit første tog i 8. klasse, mens at min andre klassekammerater eh øh, spillet Pokemon, eller hvad, hvad nu lavede. Ikke? Mm. Altså så, så jeg tror, jeg blevet trukket med i det, og har været enormt fascineret af, af de ting, som han også var fascineret af. Selv. Mm. Så, så det har det betydet. Jeg synes lige, vi skal vende din bror, på, og også hvad det har betydet, og også måske min amerikanske drøm, når vi skal snakke lidt podcasting på den anden side af et øh, nummer. Og det er faktisk et nummer fra regnskabets team. Spændende. Hvad er det for en... Flakker rundt og snakker ondt. Jeg er et spøgelse, jeg flakker rundt og snakker ondt, babber, plånser, får en ny syg idé hver sekunde til, hvordan jeg destruerer MC'er med ordspil. Det er det eneste, jeg vil, men hvordan er det gået til? I 93'er var jeg allerede skufflet, bekæmper, men jeg tabte en bad. MC Clemens, folk de kalder mig, Christoffer Tauber, du lytter til med noget på spil på sæson 4. Det er det tiende afsnit, vi har Vilhelm Østergaard i studiet, og Karl William er lige gået. Ja, han, han skulle, skulle ned og spise på Vita. Sammen med sin kæreste, ja. hvor de skulle have stikflæs med basilesåns. Det lyder fandme lækkert. Ja, men man får det jo ikke så lækkert af det igen. <laughs> kan du jeg, ikke, lige, kan du jamen, ikke Jo, smagen er god, men jeg får det altid så dårligt, ja. som om at jeg har tømmermind. Det <laughs> er fedt. Men jeg synes også, det er interessant, at du nævner så meget, sådan, hvad, hvad han skal have og osv., at i din podcast også, så nævner du også nogle ret grineren ting, hvor jeg har tænkt over sådan, hvordan fanden... Husker du de her ting? Og, altså, det er sjovt, at du tager det med i din podcast. For eksempel i Den Amerikanske Drøm, der nævner du, at du kører en uh, Uber, hvor at der var en wunderbaum i bilen. Ja. Hvor det er sådan en totalt info, men alligevel gør det sådan, at man ryger med ind i historien på en mm. eller anden måde. Hvor bevidst er du om de der ting der? Jeg tror, at jeg bliver bevidst om det, når jeg skal beskrive det. Og jeg tror også, det måske er, fordi jeg også læser meget litteratur, så er det jo også... Den måde, man fortæller på, hvad er der er i et rum? Hvad, hvad ser du? Og så er det jo sådan nogle små ting, der er genkendelige. Jeg tænker, hvad fanden, jeg kørte den der bil der, og så stank der jo det der wunderbaum, der er i de der. Det er sådan en mm. karakteristisk øh, lugt ja. i taxaer, som man... Gå så en ny bil, ikke? Ja, ja, som både er ulækker, men også er lidt tryg ja. og rar. Og du siger, at du læser og, og har læst og læser meget litteratur, men, men det er jo ikke alle, der forstår sig på at skabe et billede med ord. Mm -hmm. Det forstår du der på. Og, og man kan jo sige, det vil jeg i hvert fald lige sige, det, det er i hvert fald noget, jeg får ud af det, og det er også det, som du beskriver her, når Wilhelm beskriver en wunderbaum i en bil med den her specifikke øh, taxichauffør, så får man et billede af at være, hvor du har stået via lyd. Og det kan man jo så opleve i Min Amerikanske Drøm, eller Partager Cowboys, eller i Stolen hos Henry, hvor der ligesom er nogle lidt mere rapportage i det, Og så er det selvfølgelig også Fængselspodcasten, som du arbejder på. Men det er også mere sådan en-til-en interview. Men der får man jo også nogle billeder af, hvad folk har oplevet. Må jeg spørge, hvor og hvordan har du lært at lave det der form for billedsprog? Er det simpelthen bare selv Jeg har altid fået fortalt at jeg er god til at fortælle historier. Det er jo sådan noget, man kan blive glad for at høre. Sådan, Nå, dejligt. jeg kan huske, for mange år siden, inden jeg begyndte at bruge det sådan professionelt, så blev jeg lidt, sådan, lidt irriteret, fordi jeg følte, at jeg ikke var god til noget andet. Og så var jeg sådan, Jamen, hvad fanden skal jeg bruge det til, at jeg kan fortælle en historie? Så, så blev det meget sådan noget, jeg kan stå til et middagsselskab og fortælle en historie. Ja, jeg skulle til at sige, at altså, når du, du er god til at røve historier, så er folk sådan, det er altid godt, når du gengiver... Ja, måske din... også de der detaljer. Ja. Altså sådan, at jeg skal fortælle en historie, og så kommer der også nogle detaljer med, måske, mm. hvor at folk synes, det er morsomt, at jeg husker, at min lærer havde persille mellem tænderne, eller et eller andet, du ved, sådan noget, hvor at det var det, der, der satte sig fast. Ja. For jeg tror måske, jo, jeg, tror, at jeg lægger mærke til det. De der små ting, ja. der ligesom kan beskrive, hvordan en person er, uden at man ligesom kender de der personer. Mm. Der. Den første, du ligesom lavede af radiofortællinger, eller podcast, hvad skal man nu skal kalde dem, det var min amerikanske drøm. Hvordan opstod den idé, at du, du skulle du lave den? Det var faktisk den? min anden. Det var din anden? Ja. Hvad var den første? Den første, den, den ligger ikke tilgængelig mere, for der var, den var hos en, hvad hedder sådan, en host. Øh, mm. som, ja. der, jeg ved ikke, hvorfor den ikke er der mere. En form for podcast host. Ja, lige præcis. Ja. Og den ligger på Podimo fordi de har en masse data af forskellige podcasts, den ligger faktisk på, på Podimod, den hedder Nye Rejsende. Ja. Det er en reportage, hvor jeg tager på øh, sådan et ayahuasca retreat ved, ved Roskilde, og jeg havde på det her tidspunkt øh, en kunde, som var journalist, og han, øh, han opfordrer mig til at tage en optager med, og så sådan, fortæller mine tanker, og, og så optager, mens man at vi tog det her ayahuasca som det her øh, hallucinogen. Øh, det er sådan en slags te for Sydamerika, som man tager ud i junglen og så er man en eller anden form for trance i sådan nogle ceremonier. Så, øh, så det var min første. Ja. Og det er og... simpelthen en journalist, faktisk, som, som uh, vækker mm -hmm. det der i der, som, som kan høre, der er bliver klippet, sådan Gud, du kan fortælle nogle historier og noget. Måske skal du uh, producere noget, hvor andre kan høre de historier. eller Ja, ja, det tror jeg. Og så øh, havde jeg spurgt ham til råds, fordi jeg ville gerne lave en podcast ned fra øh, Henry. Fordi der var så mange historier, der ligesom gik tabt, følte jeg. Så øh, for ligesom at få ev i nogle af de her øjeblikke, så kom jeg på den tanke at lave en, en podcast nede fra, fra Henry. Men så inden jeg kom i gang med det, så blev jeg så beordret af, af ham her. Mine så du både at lave den, og faktisk øh, min amerikanske drøm, laver du også inden i Stolen ja. hos Henry. Ja. ja, for det tager noget tid, for jeg ligesom... Øh, jeg laver faktisk det første afsnit til Stonus hos Henry, imellem de to, men jeg kommer bare aldrig rigtig videre før. Ja, så for, slog jeg overhovedet. Så ja, var jeg jo lige væk noget tid også. Ja. Okay, så den der skabertrang, den havde du egentlig selv øh, i, mm. at du sådan, podcast begynder måske at blive en ting, og du kan godt lige at fortælle os noget, og så, så kan du mærke en eller anden... Kreativ skabertræng der, eller hvad? Jamen, kreativ skabertræng har jeg altid haft. Og jeg har altid haft enormt mange idéer til alt muligt forskelligt. Og det har så været... Altså, da jeg lavede Henrik, der var det jo meget sådan og Så kunne man... Alle mulige forskellige idéer. Men så er der jo det med det, at... Jeg skal lige sige, at jeg har ADHD. Og når man har ADHD, der er man ligesom i underskud af dopamin eller det hvad skal man sige, realiseres ligesom urealmæssigt, så, øhm, så mange med ADHD de er enormt gode til at skabe idéer, fordi det giver min en god idé. Mm. Så, øhm, så jeg har ligesom været på den måde i træning, kan man sige, med at skabe en masse gode idéer. Jeg har til gengæld ikke haft så meget tålmodighed med at skulle udføre de her idéer, og det er jo et problem. Men øh, for eksempel med at lave podcast eller fortælle en historie, der går du i gang med det samme kan du gøre, for eksempel. Ja, det er Og, og, og det, er jo, det er jo noget, som... Det tager jo ikke tre år at lave en podcast, ligesom hvis det tager måske fem år at bygge en for, god forretning op, ikke? Mm. Og det er jo sådan, det er noget at blive kedeligt tusind gange inden... Ja, det er måske også svagere, sådan, åh gud, der er lokaler, hvis det er en fysisk forretning, og og af eller alt muligt, og store investeringer og sådan noget. En podcast, og jeg... måske bare Ja, men det hinderede jeg heller ikke haft... Altså, ikke har fem butikker, hvis jeg skulle lave det alene. Nej. Altså, for det... Øh... Der er vi heldigvis øh, et godt hold, der, som, som har forskellige kompetencer. Ja. Og, og hvordan bliver det så alligevel til noget? Altså, hvordan holder du så snor i dig selv? Altså, hvordan, hvordan kommer du ligesom ud og så siger, jamen, nu har du faktisk lavet fem radiofortællinger. Mm. Eller fem podcasts. Ja. Hvordan, hvordan gør du det der? Altså, når du så siger, du har et HD, er du bare meget opmærksom på det? Jamen, øh, jeg bare... Altså om jeg er opmærksom på, jeg er det hurtigt eller hvad? Nej, altså sådan. Det var også fordi, jeg kom til at stille flere spørgsmål i et, kan man sige. Men hvordan bliver det så til noget, de her podcasts? Hvordan realiserer du dem? Da jeg skulle lave min første, der vidste jeg jo ikke rigtigt, hvordan at jeg skulle gøre. Så jeg havde ligesom bare fået nogle råd med på vejen om, at jeg skulle optage, hvad jeg tænkte. Jeg skulle, have, jeg skulle tage, når jeg gik rundt på den her gård, hvor vi skulle tage ayahuasca, så skulle jeg ligesom også beskrive lidt, hvad der var og prøv at interviewe nogle af dem, der var, altså, der, altså de andre deltagere. Og så, øhm, så var det egentlig bare at gå i gang, da det var, at jeg kom øh, hjem derfra. Og så øhm, mødtes jeg med ham, øh, journalisten her. Han ville gerne hjælpe mig med at klippe det. Jeg troede så, han ville klippe det hele, men det ville han ikke. <laughs> men han sagde, at du kan lave, prøv at lave en, en intro. Og så mødtes vi om en uge. Så mødtes vi hver mandag nede på en café, efter han havde afleveret sine børn. Så lyttede han det igennem og kom med feedback, og det var ligesom min uddannelse på en måde. Og du kan bare mærke, at da jeg sad med det, så kom at det her det det sådan intuitivt giver det mening for mig at sidde og lave det her. Jeg, jeg, øh, og det gav mig en eller anden øh, en kvalitet, at at jeg kunne finde ud af at fortælle historie på en anden måde end bare at sidde og være sjov til en middag. Ja. ja. Men øh, og så. Øh, så var det egentlig bare, at jeg var enormt motiveret for at få det lavet færdigt. Og, og det her med netop så for eksempel at interviewe andre ned på den her gård, øh, altså at og, og skulle lige pludselig være på, fordi du faktisk er øh, en kreatør nu, det har måske heller ikke været farligt for dig, eller hvad? Jeg lagde mærke til, at i min amerikanske drøm, der, der øh, nævner du højt i podcasten, at du er nede i uh, en, uh, en metro i uh, New York, og du sidder og snakker. Folk de sidder og kigger på mig, men det er nok, fordi jeg sidder og snakker i en mikrofon. Så du er jo klar over, at altså, det kan jo netop være ret angstprovokerende, når man skal gøre sådan nogle ting, men det, har du ikke, det er du ikke så bange for, eller hvordan? Oh, jo, det var, jeg var enormt, enormt øh, påvirket af det med, med, med det første, jeg skulle lave. Da jeg skulle høre min stemme første gang, eller da jeg skulle vise den her intro, jeg havde klippet til... Der, der var jeg nødt til at gå væk fra ham, og jeg havde sved løbet mig ned ad ryggen. Så, øh, og en af de ting, jeg også nævner i den her podcast, det er sådan en, hvad kan man sige, det er jo sådan en, en indre rejse, jeg skulle på. Der var nogle ting, som jeg følte, jeg gik og, og døde med. som øh, En af de ting, det var, jo jeg var meget påvirket af, hvad andre tænkte om mig. Mm. Så både det at, at gå i dybden med det, men også at lave en podcast, hvor man er... Øh, Åben og ærlig og sårbar, og så ligesom kaster den ud i verden. Det var det terapi var jo i lidt... sig selv? Ja, hans. det var det jo. Det var at, at kurere det. Så, øhm... så jo, jeg var enormt påvirket af det i starten. Og jeg havde også sådan, at jeg gik på gaden, og jeg skulle, jeg kom på et tidspunkt ind i magasin for at øh, købe et, øh, et tisse -læn. Man skal have med, fordi så... mm. jeg havde hørt rygter om, at man kunne tisse eller lave lort, mens man sov, mens man tog det her eller ikke, mens man sov, mens man var påvirket. Mm. Så jeg skulle ind og købe et tisselæn, for eksempel, det skulle jeg så optage på, på mikrofonen. Og det, det var jeg også sådan, nogle gange var jeg sådan, Nå, nu kom der en, som om, at jeg ikke måtte optage. Men det var simpelthen, fordi jeg syntes, det var så øh, pinligt. Og, og hvad har det, altså, det er jo virkelig at sætte sig selv på kanten, det der med at skulle sige, at jeg skal ind og købe et i altså live i en mikrofon, Altså, sådan, hvad, hvad har det givet det der? Nu sagde du, det var terapi. Men hvad har det sådan givet at komme lidt ud på kanten? Jamen, jeg, hvad har det givet at komme ud på kanten? Jamen, jeg har generelt altid søgt ud på kanten. Fordi at det er en helt særlig følelse, man får, når man har overvundet sin egen frygt. Lige meget, hvad det så er. Og det, det har jeg gjort, siden jeg var... Lille, nu fortalte jeg tidligere, at jeg har malet graffiti, og det gjorde jeg i en meget ung alder. Normalt så vil man måske være ældre, når man tager ud og maler om natten. Men der har, øhm, der har jeg så skulle overvinde min frygt, fordi jeg ville være lidt sej sammen med min storebror og gå på opdagelse i andre miljøer. Okay, jeg har et spørgsmål. Jeg ved ikke, om vi kan nå det inden, øh, inden musikken, men jeg føler, du har fået noget opbakning med hjemmefra også. Uh, I og med, at du i uh, podcasten også nævner, at du skal ud og male graffiti så meget ung. Uh, Gud, mm. du skal have en elefanthue på, og din mor har syet en uh, lille sådan, uh, sød knold ovenpå på den her elefanthue. Hun var klar over, hvad du skulle, selvom du var helt ung. Uh, jeg tror ikke, hun tænkte, at jeg skulle ud og male... Uh... var det? Jo, hun vidste godt. Jo, jo, jo. Den, dengang. Det var i, der har jeg gået i 8. klasse. Jo, det var hun klar over. Okay, så hun ved faktisk godt, at du skal ned og male tog, og så en hooge til dig, så du har også mødt opbakning hjemmefra omkring det her grænsesøen. Jeg tror, at det um, vi har et meget tæt forhold, mig og min mor, og det at male graffiti for hende har været... Øh, altså, jeg tror, hun har tænkt bare det graffiti. Så, så på den måde så, det har det ikke været så slemt. Ja. Der har været mulige andre ting, hun øh, har frygtet. Bare det er graffiti. Ja. Det er ikke præcis, fordi der kan være så mange andre ting, der skader dig. Nu skal vi lige høre et øh, lille nummer, og efter det nummer, så er der nyhederne, og så er vi straks tilbage. Solen, den er dog, den brændte op i bitterhed, så må den Min, min mamma og min sandepil, jeg sender stjerneskud til dem, der seriøst. Holder ud, holder hovedet højt, holder igen og holder pisen. Du lytter til med noget på spil på 24/7 Det er 10. og sidste afsnit af sæson 4. Så hvis du først lige er tunet ind, så kan du altså finde ni andre episoder i din podcast-app. I dag har vi Wilhelm Østergaard i studiet. Vi snakker om podcast. En mand, der selv har lavet øh, rigeligt af dem. Du har lavet Fængsel. Du har lavet Pateja Cowboys. Og så har du lavet den her, vi har omtalt meget indtil videre, som hedder Min Amerikanske Drøm. Skal vi lige bare lige hurtigt få rundet af, hvad, hvad den podcast egentlig handler om, uden måske at give øh, det hele væk, men hvad er det for en podcast? Jamen, podcasten lavede jeg i New York i 2019. Den øh, handlede om en øh, hændelse, som foregik året før det, i 2018, hvor jeg rejste sammen med min øh, kammerat Niklas, øh, som Carl også kendte, Kit faktisk, og jeg skulle til New York, fordi at jeg havde et en stor drøm, en sådan hvad kalder man det? En pilgrimsrejse. Ja, det kan man godt kalde det. Jeg har jo altid været fascineret af graffiti og hip hop, og det er jo en kultur, der kommer fra New York, og graffitien kommer fra, altså det var fra på subwayen, den ligesom, den opstod, og derfor så har det været sådan en en drøm som jeg altid har haft, og så i, der i 2018, der tænker jeg, nu skal det være nu, nu vil jeg rejse til, til New York, og så vil jeg se, om jeg kan male et piece på New York City Subway. Mega så, sejt. Og det handler podcasten så om, både at jeg gør det, men også hele sådan, jeg prøver lige at give lytteren forståelse for vigtigheden for mig i at skulle rejse og det, det synes jeg, for at gøre det. du lykkedes nemlig ret godt med at forklare sådan, de følelser, der går igennem mm. ens krop, når man skal gøre sådan nogle ting. Fordi det jo er en pilgrimsrejse. Det er en mega vigtig ting for dig. Regardless, at det øh, ikke er helt øh, lovligt, og der er faktisk ja, er en fængselsdom og vente, hvis nu er du blev fanget for det. Men alligevel prøve for at få fortalt, sådan, hvorfor det var så vigtigt, at du var nødt til at gøre det. Det her med at... Fortæl om de her ting, eller snakke om de her sådan lidt måske skæve ting for nogle mennesker. Altså ligesom at øh, Pattaya Cowboys, den kan du få lov selv lige at gengive lidt, hvad nøjagtigt handler om, men der må det er måske også nogle mennesker, du snakker der, som afviger en lille smule fra normalen. Øh, fængsel snakker du også med tidligere indsatte om, hvordan livet ligesom har været, når man kommer ud af fængsel. Hvorfor er det, du har behov for at snakke med den type mennesker, eller skildre den type historier, hvad er vigtigheden i at fortælle dem, frem for at fortælle bare en hyggepodcast med dig og dine venner, for eksempel? Fordi en hyggepodcast med mig og mine venner er ikke interessant for andre mennesker. Godt Men det er jo ikke derfor, at jeg vil det andet. Jeg tror, at jeg har en nysgerrighed øhm, på folk, som lever anderledes, end jeg gør. Og det er hvad kan man sige, drivkraften når, øh, i de her ting, jeg gør med at lave radio, det er at følge min, min nysgerrighed. Kan du lige øh, hurtigt, øh, bare lige sådan en elevator øh, speech, hvad det er, uh, Patekka handler om? Jamen, men Arborys handler om. Altså, det er en reportage, som jeg har lavet sammen med Mikkel Rønnau. Og der følger vi et dansk miljø i Byen Pattaya i Thailand. Og Pattaya er en, en stor by, men hvor der ligesom er. Øh, det er sådan en knudepunkt for prostitution. Det er den største sexindustri. Øh, og der i den by er der så jo 30 danske restauranter og barer. Og vi havde ligesom hørt rygter om, at, at det her danske miljø består af folk, som på en eller anden måde ikke passede ind i samfundet. Nogle af dem var gamle smuler fra Vesterbro, og andre var gamle krimineller. så var der også andre, som, altså nogen som var pensionister, som måske hellere ville sidde på en dansk bar en øl, end de ville sidde i deres lille toværelses i Odense. <laughs> øhm, men men øhm, der, der opstod der ligesom en eller anden sådan nysgerrighed omkring det der miljø. Hvad, hvorfor de endte derude og hvad binder dem sammen, og hvilken historie har de? Og jeg tænker også, den der nysgerrighed der er også noget i, at altså, de her type mennesker, som, der tror jeg, at der er nogen, der vil lytte til det her, og have en eller anden fordømmende øh, ligesom, tilgang, når man lytter til det her, eller og måske også måske nærmest kunne sidde og grine lidt af sådan, gud, hvor er det vanvittigt, det, der foregår der. Har, altså, er der noget, bor der noget af det i dig, hvis du vokser op i København, og måske øh, alle de fordomme, der følger med i derfra, i forhold til, okay, lad mig prøve at snakke med de her øh, tidligere smuglere, om øh, hvordan det er at bo i den prostituerede hovedstad nærmest, ikke? Altså sådan, er der noget hån, eller er det ren nysgerrighed? Spørger jeg lidt frægt. Mm. Altså, jeg var selv, øh, jeg havde selv fordom om de her mennesker, at de, altså, at det var nogle klamrigheder, som sad og var røde i hovedet, og og, og hygge sig med alle de her piger. Og jeg vil ikke sige, at, at der er noget øh, sådan hån i det, men altså... Øhm, jeg var nysgerrig, men jeg, jeg havde også om, om omkring de her mennesker. Og Hvad? det var enormt befriende at lære dem at kende. Der var selvfølgelig nogen, som var vanvittige. <laughs> altså, det, det var de. Men det at lære dem at kende og få en forståelse af, hvorfor at de handler, som de gør. Det jeg synes jeg var enormt befriende. Og så også, at selvom de måske er vanvittige, så har de altså også nogle meget sympatiske træk, og jeg lærer nogle af de her mennesker rigtig godt at kende, og skriver også med nogle af dem stadigvæk. For ligesom at holde lidt snor i dem, og, og stadig sådan... Ja, bare. Jamen, der er jo nogle af de her... Altså, I programmet, der taler jo med nogle øh, mennesker, som har noget tungt med i bagagen, og de har åbnet op, øh, når vi har siddet og snakket. Og så opstår der en eller anden form for øh, forbindelse, og, og der bliver skabt en relation på en måde, når det er, at man har nogle samtaler, øh, som er sårbare og, øh, og på en eller anden måde sådan gør indtryk på mig. Så, så det har været naturligt, at jeg har skulle følge med, når, hvordan går det med dig, og jeg fortæller, hvordan det går herhjemme. Så... Øh, men, øh, men jeg vil sige, at det er min nysgerrighed, der har, der har drevet mig. Ja, altså væk med fordommene, når man skal snakke med de her mennesker, og så prøver du at åbne dig så, så meget som muligt der. Eller? Ja. Ja, ja, helt klart. Og hvad, altså, hvad har været... Nu synes jeg jo, at Pattaya Cowboys er nok noget af det, der stikker mest ud i forhold til at beskrive et bestemt samfund eller nogle bestemte typer. Hvad har været din vildeste oplevelse med for eksempel at lave Pattaya Cowboys? eller bare en af dem. Mm. Jeg sidder lige og tænker. Selvfølgelig. Egentlig er der ikke sådan en specifik episode. Jeg tror mere, det her med at skulle prototere et miljø, hvor at der var ingen, der gad at tale med os, da vi kom. Da de hørte, hvorfor vi var der, så var der bare stille. Og så, så var det jo noget med at lære dem at kende, sidde på de her barer og blænkte ind ved at drikke alle de her øl, man skulle, <laughs> og spise dansk mad. Stikflætsmål ved sildesovn spiste jeg jo flere gange. Ja. Øh, jeg, har, I, tror jeg I jeg, altså 42 grader varme eller sådan noget. Ja. Ja. Jeg var der i 10 dage, og jeg troede jo, inden jeg skulle afsted, at jeg også måske kunne nå at træne lidt, og kunne blive lidt brun og sådan noget. Ikke? <laughs> Men jeg, blev jo, jeg var jo videre, da jeg tog derfra, og var blevet tykkere, fordi jeg havde levet, som de gjorde, ikke? med dansk mad og Kanon mange øl. Så, men men øh, for eksempel en, en, øh, en typisk dag, mens vi var der, så har man en aftale med en på en bar om formiddagen. Vi lærte jo hurtigt, at det skal ikke være for tidligt, så er de for mange tørre, så kan man ikke tale med dem. Så øh, om formiddagen drikker du øl, sidder du og snakker, skal du videre mødes med en anden en, du skal lave et interview. Det samme opskrift? Det samme. Og så på et tidspunkt, bare for at sige, at der var en dag, hvor jeg var ude og han en med en klokken 9 om morgenen, hvor vi skulle spise morgenmad. Jeg tror, jeg kommer hjem næsten et døgn senere. Fordi jeg har haft så mange aftaler, at jeg skal i byen med en, som jeg gerne vil have en aftale med. Og så skulle han lige smøre os lidt. Og så sagde jeg, lad os lige tage ud og få noget øl. Og der kommer hjem klokken 6 om morgenen. <laughs> så der var jeg jo næsten ude i 24 timer. Det er helt øh, gunso-journalistisk øh, tilgang til det også. Altså... Den der nysgerrighed, nu hvor du begynder at producere ting med den, er du så også bevidst om det der sådan, altså bliver næsten ja, journalistisk i det og sådan, oh, der er en god historie her, jeg må gøre, hvad jeg kan for at jage den. Altså er det vigtigt for dig også, produkter den der podcast der? Jamen det var øh, det var jeg nødt til. Mm. Fordi at vi skal jo lave programmet, og nu er jeg der. Og at der er måske nogen, der ikke vil snakke, men så skal jeg finde nogle andre. Og, øh, og hvis der er en god historie, eller man har øh, fornemmelsen af, at der er et eller andet, der skal jagtes der, så, øh, så, er det, så er det jo det, man gør. Så jeg var faktisk hunderad for, at jeg ikke vil få nok på bånd. Så øh, derfor så var der ikke noget tid at spille. Overhovedet, vi var der i 10 dage, og efter 3 dage havde vi nærmest ikke fået optaget noget, hmm. på grund af at folk var øh, der, skulle, øh, tarvese, øh, ikke? der skulle guldøl og persillesovs for ja. For de, de, de people Ja, så skulle de også lære sig kende, ja. fordi at de havde jo også, øh, en altså de var jo enormt skeptiske fordi at Pataia er jo blevet protesteret før og så er det hele tiden handlet om om pigerne og de mænd som køber de her ydelser. Ikke? og der vil jeg gerne mere der vil vi jo gerne lære dem at kende og prøve at lave mere nuanceret øh, billede af dem der bor i Pataia. Ja. Altså, synes I selv, altså det er, ikke, det er ikke for at være sådan dømmende, men synes I selv I lykkes med at, at lave et nuanceret billede? Ja, vi har jo det synes jeg, der er nogle af dem i partier, der efterfølgende har været utilfredse og sagt, at vi kun har hvad kan man sige brugt nogle af de vilde historier. Ja. Og det, det er jeg jo enig i vi har flere med, som ikke har en kriminel baggrund, som jeg er i partier fordi der er et fællesskab som de føler sig tilpas i og og de nyder varmen og nogle af dem har gigt så så der er det der har de mindre smerter og sådan noget. så så ja. det, det, det dem er de jo også med men det er jo klart at at de historier, hvor der er knald på og hvor at at de fortæller alle mulige altså alle mulige groteske det er jo selvfølgelig dem som man som fylder mere fordi at at der er mere knald på. Ja. Ja, så jeg derude, synes, at det lykkedes, jeg synes, ja. Det lykkedes, øh, lykkedes øh, godt. Ja, ja. ja. Nå, altså, det synes jeg også, og jeg synes jo også, at man, man, som lytter, når man er selvfølgelig færdig med at høre alle vores afsnit, så skal man gå ind og høre det. Altså, ja. Fordi det er, en, det er en vild podcast, og det er et vildt miljø, og som sagt, I skal jo til, til Ja. Det, det, det, det glæder mig til at høre noget om. Vilhelm, hvorfor er det vigtigt, at folk skal høre om de her skæve Hmm, hvorfor er det vigtigt? Jeg tror det er meget sundt at lære nogle mennesker at kende, som for eksempel folk i Pattaya, som det er jo nogen man man har afskrevet på en eller anden måde. Det er gamle kriminelle der sidder i Thailand, og man har en masse fordomme. Det kunne også være andre befolkningsgrupper, og jeg tror det er meget sundt at lære de mennesker kende, give dem taletid, på en eller anden måde, og få en forståelse for, hvorfor de er, som det er. Mm. Og det er så, om det er partijer eller folk, der sidder i fængsel, eller, eller andre, som, ja, som på en eller anden måde er, måske er blevet øh, dømt ude. Er det også noget, du, du bruger i dit øh, liv, sådan ellers? Altså, fordi det er jo en ret god egenskab at lære det der med, altså, man snakker jo meget om, at vi lever i nogle ekokammer, og specielt med sociale medier, og sådan noget, mm. så man følger dem, man er enig i, og så man ser kun ting, man er enig i, og Altså nogle ting, altså også rent om det er om det er politisk eller sådan generelt i dit liv, hvis du møder noget, du er uenig med eller synes er nemt at fordømme. Bruger du det også der? Altså hvis du sidder, et eller andet eksempel kunne være en familiefest eller et eller andet, hvor der sidder en onkel og ytrer sig om nogle vilde ting eller sådan noget, som man normalt måske... Jeg vil have en tendens til at bare cringe, logge i og så... Åh oh shit, det kan jeg ikke snakke med det her. Altså åbner du også op for at snakke med folk, du er uenig med? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, jeg gør. Og i nogle af de her miljøer, hvor jeg er kommet i, siden jeg var ung, for eksempel graffiti miljøet, det har jeg jo også introduceret mig for andre. Jeg ved ikke, om man kan det lyssky-miljøer, men sådan måske i kriminelle kredse. Der har jeg jo også mødt nogle mennesker, hvor at jeg ikke kan stå på mål for deres holdninger. Men det kan jeg godt se ud over til et vis punkt. Så det, øh, så det, det synes jeg godt, at jeg, at, at, jeg, at jeg, kan det. Mm. Så derfor skal man høre de der historier, men i skæv Så Simpelthen mm. åbne sig selv op som menneske. Det, jeg tror også det er vigtigt. Og altså, det er vigtigt at, og, og så det det også, altså, det er også nu så siger du, der er også lige nogle saftige historier i det. Altså mm. der er jo også sådan, der er også nogen, der aldrig nogensinde vil ud på den, den der gå den der planke ud og male det der graffiti eller begå det der kriminalitet. Aldrig når derud, er hvor at, du ved, du virkelig er på altså ude at sejle. Ikke? Men lad os øh, vende det på den anden side af et, øh, et øh, stykke musik. Du lytter for øh, anden sidste gang til min stemme. Kristoffer Tauber her i studiet sammen med Morten Christiansen og Vilhelm Østergaard, og det er selvfølgelig med noget på spil, du lytter til, og hvis du hører podcasten, så tak fordi du er nået så langt. Det er sæson 4. Vi er ved at gå ind i de, de sidste minutter. Vilhelm har også haft en, en lang dag ude at klippe giver Giv os nogle, nogle gode historier om, hvorfor man skal lytte til nogle skære lidt forskelligt. Og vi skal prøve at binde det sammen alt det her, fordi du har lavet mange ting. Og det tror jeg også, at man kan finde ud af, hvis man går ind og følger dig på Instagram. Der er gang i lidt. Altså for eksempel også i din det er jo en meget god måde at finde ud af det i folks bio, hvor meget de laver, og ja. hvad for nogle øh, personer ja, de er. man skal er. blære sig lidt, ja, Det skal man prøve at hey, No judging her. Jeg siger bare, det er en meget god måde at finde ud af, okay, hvad laver folk faktisk, ikke? Der er nogle co-founder her, der er nogle podcaster, alt mulige ting. okay, der er en, der har mange kasketter på her, ikke? Så hvorfor nøjst du egentlig ikke bare med, den, for eksempel at klippe Jeg har jo klippet hår i mange år. Ja. Og jeg synes ikke, at det ene skal udelukke det andet. Så øh, jeg tror bare, at jeg simpelthen øh, gør det, jeg har lyst til. Ja. Så har jeg lyst til andet, end at klippe på. Sådan er det jo tit og ofte med mange ting. Folk, som er de kan måske også godt lide at cykle en lang tur på landevejen med deres venner, og drikke noget specialøl, og så er der nogle andre, de kan godt lide at øh, gå ned i fitness. Ja. Så, øh, så jeg tror bare, at det, jeg har kastet mig over, det er noget, som mm, kan udvikle sig til noget sådan, mere professionelt. Mm. Så det kunne lige så godt have været alt muligt andet. Mm. Og hvordan kan det være, at det, det ikke er noget før, at du så begynder at lave øh, for eksempel sådan nogle podcasts og sådan noget, at du, altså har du klippet hår i mange år, hvor du siger, at du har haft en skabertrang, men den måske aldrig er, er aldrig er blevet til øh, så meget, vel? eller mm. projekterne er ikke realiseret så meget andet end den der salon. Hvad er der sket siden, at nu sker der noget ved de der projekter. Altså man kan sige, at som jeg sagde, har altid været der, og der er så lavet øh, en forretning. Jeg har også haft gang i andre, hvad kan man sige, sådan nogle forretningsmæssige projekter. Så øhm, jeg tror, at... Mm, hvad var egentlig spørgsmålet? Altså, er det måske, var det lidt sent øh, i dit liv, at Nå. du så begynder for eksempel at lave podcast? Altså var der lang tid, hvor du ikke rigtig reageret på den der skræbertræning på samme måde, eller ser du det andet? Øhm, jamen, jeg har egentlig øh, altid rendt rundt og for eksempel skrevet øh, sådan nogle noter, hvis jeg har oplevet enten en hændelse, jeg synes, der var interessant, eller for eksempel, da jeg sad i, i fængsel, da jeg var 18 år, der, øh, der var der enormt mange sådan hændelser, som jeg synes var øh, sjove eller noget, jeg skulle huske på. Der skrev jeg mange sådan noter, og det her har jeg gjort, Siden jeg, var, altså sådan, jeg tror måske, siden jeg fik min første telefon. Okay. Så, så det har, uden at der var noget formål med det. Ikke? Måske sådan lidt dagbog, kan man sige. Men hvor det ligesom ikke har været sådan terapeutisk øh, for at bearbejde en øh, forliste kærlighedsfølelse øh, eller et eller andet. Det, øh, det har bare været... Øh, ja, så, det, så på den måde har jeg måske... At få lidt styr på hovedet. Altså, nu siger jeg også, at du har ADHD og sådan noget. Kan der være gang i meget op på øverste etage? Ja, ja. Ja. Ja, helt klart. Det er jo det, der er med det, ikke? Ja. At der er nogle gange en, en borgerkrig, der foregår vi vi <laughs> hjernen på en. Men det virker men også lidt tror, til, at, var... at der så har foregået en masse, og så ja. er der på et eller andet tidspunkt, at det måske har stadfæstet mm. sig, og så er blevet til sådan, wow, nu, laver, altså, nu har du gang ja. i en masse ting, og jeg tænker også, at det begyndte stille og roligt også at være en karriere samtidig. Mm. Og jo, men jeg tror bare for at vende tilbage til mm. det der med de der ting, jeg har gået og skrevet. Det var fordi, jeg på en eller anden måde godt vidste, at jeg vil gerne ville fortælle på et tidspunkt, altså fortælle historier, og derfor så, så opstod det også bare. Nogle gange var der også nogle form for sådan scener, som udspillede sig i min, i min uh, hjerne, som jeg altid ligesom skrev ned. Så, så, så på en eller anden måde har det måske ligget og, og rumsteret, og så skulle jeg måske bare finde den rette kanal mm. og, og måde at kanalisere det ud på. Ikke? Ja, så du har faktisk i virkeligheden, hvis i din optik har du egentlig også, du har jo altid været i gang, ja. det er bare ikke udkommet måske. Ja, det kan man måske godt sige. Jeg har ikke rigtig haft en, øh, ja, den har ikke lige været der. Ikke lige vidste, hvad det var. Så har det været forretningen. Så har det været det, der har fyldt at lave øh, Henry-butikker. Mm. Mm. Der kunne da godt måske ligge et lille råd allerede i det der med, at ja. altså, lad, det, lad det lige modne lidt også. Altså, der skal nok komme, måske... Øh, altså, når det, når det rigtigt er der, så mm. er der måske... Var det også det, der skete for dig med det der podcast? noget, Så var der en følelse af sådan, Gud, det her, okay, det er faktisk måden, at jeg kan ja. gøre ting. Jamen, jeg tror, det var sådan... Jeg vidste godt, er jeg måske godt gad at lave radio eller fortælle, men det var det der, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme i gang, eller hvad, hvad der ligesom var det næste skridt, og øhm, ja, så var der ligesom opstod den her tanke, som var meget sådan øh, indlysende for mig, og den skulle jeg øh, øh, den skulle jeg ligesom jagte, og så øh, men jeg ved ikke lige om råd ja, det er måske øh, måske heller ikke øh, Særlig god idé at bare gå og vente på, at der sker et eller andet. Mm. Jeg tror måske, at, at jeg gerne vil have gjort det noget før, Opdaget det noget før, okay. i stedet for at gå og det. Mm. Ja, fordi hvad kunne du godt have haft brug for, da du var ung? Altså, nogen sagde til dig? Jamen, øhm, jeg har jo været sindssygt dårlig i skolen, og det øhm, har været, fordi jeg ikke har fungeret i den faste... Kasse der, som man prøver at blive. Øh, man prøver at, at tilpasse sig i. Mm, jeg kunne godt have haft brug for, at der var ligesom en lærer, eller en eller anden, en, som så, at jeg kunne finde ud af noget andet, og måske prøve at, at plante eller så et frø, for at der er andre muligheder end det her med at gå på gymnasiet og tage en sådan. En, de uddannelser, som jeg nu. Øh, blev introduceret for i folkeskolen. Øhm, ja. ja, word. Ja. Og og altså det var der simpelthen ikke nogen der gjorde den gang der var ikke nogen der sådan så dig på den måde eller sådan noget. folk tænkte bare at du skulle indtrædes på på en eller anden måde. Altså hvad, hvad sagde for eksempel dem der skulle sådan have vejledt dig til dig? Åh oh, det er svært at sige. Ja. Hvad, hvad hvad skulle de have sagt? Jamen altså jeg stod jo meget snakket med folk i ja. skolen. Ja. Og øhm, det hele handlede for mig om at trække tiden ud, lige snart tiden, øh, timen var startet. Og så enten så, øh, ja, så fik jeg snakket enormt meget, eller så sagde jeg, at jeg skal lige ud på toilettet, og så sad jeg ud at mig i 30-40 minutter. Øh, men jeg tror godt, måske nogen kunne se, at jeg øh, kunne få de andre til at grine. Så altså, det er jo svært at sige, hvad... hvad men jo, jeg tror, hvis der var en, jeg, jeg havde måske lidt øh, dårligt selvværd, fordi at jeg kunne jo ikke finde ud af at gå i skole, og så troede at jeg var lidt dum. Men hvis der var en der har sagt, du skal jo ikke sidde og lave det her, altså det kan du ikke, det skal du jo ikke, du kan jo alt muligt andet. Du skal jagte et eller andet, og så så øh, så så kunne det måske have, have hjulpet mig. Men jeg var så fascineret af graffiti og alt hvad der var forbudt, så min store drøm, da jeg var helt lille, det var enten at blive en stor graffittemaler, eller blive øh, stor narkohandler, eller et eller andet. Fordi at det var spændende, og det var fedt, at jeg elskede gangsterfilm, og, øh, og når folk, hvad kan man sige, øh, talte om at have idol, så havde jeg ikke David Beckham på plakaten derhjemme. Jeg øh, synes, at gangsterfilm og graffittefilm var det fedeste, mm. og jeg var enormt fascineret af... Altså for eksempel de store maler i, i København. Mm. Øh, det var jo mine fodboldspillere. Det var mine idoler. Så jeg tror måske heller ikke, at man kunne komme og sige særlig meget til mig. Nej, det var nok ikke sunket lige så godt ind, hvis der var nej. sådan, at du skal nok lave noget radio, eller eller andet, og så er det sådan, nej, jeg skal male nogle tog. eller... Ja, ja. men... men øhm... Men, ja. men blev du så nogensinde, altså nu du tænker på, det kan godt være, at det er det forkerte spørgsmål at stille, men, men, men blev du så nogensinde altså sådan en stor narkohandler? Altså, prøvede du nogensinde det der A, eller sådan, altså, hvad skal man sige, brændte du fingrene? Eller sådan, du, du snakkede om, at du havde siddet inde på et tidspunkt her i, i podcasten her tidligere. Altså, fandt du ud af at på et tidspunkt, det er måske ikke lige den vej, jeg skal gå? Mm. Altså det med at jeg sad i fængsel, det var mm. to måneder. Det var ja. ikke særlig meget, nej, nej. så det var mere bare ind på, på Mm. Og sådan et åbenfængsle i Jylland er jo ikke specielt hårdt. Og jeg tror ikke, at, at det skræmte mig, eller jeg tænkte, jeg må nok hellere øh, ikke gå og komme op og slås på en bar. Men jeg tror mere, at jeg fandt noget, jeg brændte for. Ja. Jeg havde lige pludselig et ansvar i og med, at jeg åbnede en forretning. Og det gjorde, at jeg tænkte, nu må du lige... Tag lidt sammen. Ja. Det går ikke, at, at man lige tager to måneder ud af kalenderen, for øh, hvad skal man sige, lige tage et, et besøg et, et eller andet sted i det åben fængsel. Nej. Det. Altså. Nej. Øh, Lider <løb> heller ikke Nej, jeg jeg har været ud af rejse det. eller et eller andet. Det ja, selvfølgelig. Så jeg selvfølgelig. tænker også, om det har, har modnet dig lidt til, at, at når du så nu begynder at lave uh, podcast, så tænker også, at du også begyndt at være en, uh, en person, som andre så. Altså, du har øh, nysgerrig på en masse mennesker. Nu bliver folk også nysgerrig på dig. Du bliver inviteret ind i det her øh, program, fordi at du er en person, vi gerne vil snakke med. Har du taget stilling til det her med, at nu bliver du så også øh, en eller anden, der er interessant og øh, i en offer for, for nysgerrighed? Har du tænkt over det? Øhm, ja, det har jeg jo, fordi at I har inviteret mig ind og Kristoffer, du har inviteret mig på... Øh, jeg har holdt et oplæg på ja. SDU, Præcis. For noget tid siden. Jeg har ja. faktisk ikke fået øh, pengene for øh, transport endnu. <laughs> så når man snakker om at leve noget. af kreativitet, så ved jeg ikke, om man kan det, hvis man ikke får penge pengene. Det skal jeg nok lige fikse. Jeg har fået, øh, du men har ikke, fået honorar, men ikke øh, DSB-balletten, øh, jeg ja. selv har lagt ud for. Jeg må, jeg må lige, men, øh, jeg må, ja, det må jeg lige fix. Det må <laughs> ja. fix. Sorry. Det er helt i orden. Øhm, jo, men jeg har faktisk også haft det lidt, sådan, lidt svært med det, fordi at det er selvfølgelig dejligt at få anerkendelse, og folk synes, at det, man laver, er fedt. Et, 100 procent. Det elsker jeg. Men det her med, at jeg skal komme ind og blive interviewet, fordi jeg tænker... Altså, jeg sagde det også til min far, når jeg skal Hansen, Hvorfor? <laughs> og det er jo ikke sådan, fordi han synes jo også, det er laver er fedt, men jeg ved ikke, øh, om det, jeg sidder og siger... er skal være interessant for nogle mennesker Nej. så det, det, det havde jeg lidt svært med mm. men jeg kan jo godt se det her med når I, du spørger mig eller I spørger mig sådan, eller I taler om det her program og hvis I kan påvirke nogle unge som øh, måske går med en eller anden drøm i maven eller øh, var mm. øh, nogle tanker omkring at være kreativ men måske ikke tør at tage springet så tænker jeg, om det, det synes jeg er fedt det vil ja. jeg skulle gerne øh, øh, bidrage med et eller andet ja. hvis, jeg, hvis jeg kan det Ja. Men ellers så, så synes jeg måske, at det er sådan et... Øh... Altså for eksempel, du gerne sidder og taler om, om podcasten der. Men forstår du, mener? Ja, at det, jeg synes, ja. det, det har jeg måske haft men jeg kunne også godt mærke det, for eksempel, da, da Carl kom ind og lige var med i, øh, i hvad, 20 minutter. eller sådan noget, Du vil også gerne meget vende dig hen mod ham. Og der kan man også mærke, at du er en, der er god til at henvende dig til folk. Jo? Mm. Du er også god til at inddrage ham. Hvad synes du egentlig om det? Du stiller nogle gode HV-spørgsmål og sådan noget. Mm. Er, er, er du sådan... Er du nervøs for at blive til noget sådan offentligt, altså sådan stort? Altså, har du ikke lyst til at, sådan at komme ud med din historier og sådan noget, på den måde? Øhm, om jeg er nervøs for ja, det? Ja, altså at komme ud og så blive, lad os bare sige, anerkendt uh, på en eller anden måde, end at være ham bag ved mikrofonen. Altså hvis det kan give mig muligheder for at lave det radio, jeg gerne vil, eller lave et eller andet projekt, for det er jo lidt det, min drøm på en eller anden måde har været og er. Det er at få en eller anden ø, tanke, et eller andet, som optager mig, og så gør det til en eller anden form for arbejde. Det er, det, jeg har ikke nogen professionelt højere mål end det. Det okay. synes jeg simpelthen er det fedeste. Ja. Så, så hvis det kan hjælpe på det, så, øhm, så, så vil jeg så vil jeg rigtig gerne have det. Mm. Men jeg tror, jeg tror og, og det kan jeg måske også bare lige forklare, hvorfor, igen, hvorfor vi har inviteret dig heran. Og jeg tror også, hvis der er nogen, og det var det, jeg sagde til dig, inden vi startede, øh, Wilhelm, at, at hvis den her podcast med dig bare kan ramme en eller to personer, som måske kan spejle sig lidt i, hvem du er, mm. så har vi jo faktisk gjort et godt stykke arbejde mm. for de penge, der er heran på 427 af nogle public service kroner. Ikke? Fordi jeg tror, det er vigtigt, og det er også bare lige for at forklare igen, hvorfor ja, vi synes, mig Morten, synes, at offentlige personer eller folk, der laver noget spændende, er spændende. Det er simpelthen, fordi det skal frem, at man kan noget andet med sit liv, end bare at gå en vej, for eksempel. Det er også derfor, vi stiller de der spørgsmål til. Hvorfor klipper du ikke bare hår? Altså, du ved, man må godt lave mange ting, ikke? Lige præcis. Ja. Og, og, og måske også den der historie med, at der, der måske godt kunne være, have været trang til, at der var nogen, der havde stillet dig øh, nogle spørgsmål, eller, eller markeret for dig tidligere i dit liv, at Gud, man kan faktisk godt øh, lave noget andet, at Selvom, at du måske var et sted i livet, hvor at, øh, det havde næsten været ligegyldigt, hvad folk havde sagt, du skulle fandme bare ikke øh, noget. Ikke? Altså, det, det kender jeg også lidt selv til, at, at det ville man sikkert ikke, fordi man havde en, øh, en retning i livet med noget graffiti og noget løj Men bare det, at så et lille frø for, hey, det behøver ikke være en skolebænk. Mm. Der findes en masse ting, man kan lave. Og øh, på den anden side af Queen Latifa, så har vi lige kvarter til at snakke mere om det her. Ja. Du lytter til med noget på spil. Det er sæson 4. Det er episode 10. Den sidste episode. Sidste Og det er Det sidste afsnit. Det er sidste afsnit i afsnittet. Sidste blok her. Sidste kvarter, vi skal snakke sammen. Fuldstændig. Hvordan har I det med det? Er det det sidste? Jeg, øh, jeg synes, det er vemodigt. Altså, jeg synes, det har været øh, fantastisk, det her. Og jeg synes, det har været øh, lærerigt både journalistisk, men også alle de mennesker, vi har haft inden, at jeg selv er udøvende kreativ person, og mange af de gode råd og snakke, jeg har haft med de her kreative mennesker, de har faktisk løst dumme, kreative tanker, jeg har boblet med. Hvad er det vigtigste, du har lært? af her? Det, er, det er, at man skal have den der grunden til, at man laver noget, skal ligesom være i orden, eller den skal man, man skal tænke meget over, hvorfor man gør det, hvad er det fede. Så Står jeg herinde for, at øh, der er så mange som muligt, der kan lytte til det, og at øh, succeskriteriet er, at øh, der er mange, der hører det, eller at det får mange visninger på TikTok, eller gør det, fordi at jeg kan kigge dig i øjnene lige nu, og have en fed snak med et menneske, jeg synes er spændende. Og ligesom konstant minde mig selv om det, for jeg kan godt have en tendens til, at nej, der skal jo også for helvede, der skal jo være nogen, der har set det, før det er fedt, og gå op i de der ting, i stedet for at gå op i, øh, hvorfor jeg egentlig gør det, fordi jeg synes, det er interessant. Mm. Ja, altså vi har virkelig fået arbejdet med vores hvorfor, og også, tror jeg, folks hvorfor en gang imellem. Så tror jeg, at der er nogle ting, der er gået lidt op for folk, hvorfor de egentlig gjorde ting. Ikke? Og det tror jeg, er noget vi har fundet ud af, at det der hvorfor, du gør noget, er bare skidevigtigt. Ikke? At det skal måske ikke være for den der fame. Selvom vi godt kan lide folk, der stiller sig frem, og deler deres historie, så skal det ikke være, fordi du måske vil være kendt. Eller du vil have folks anerkendelse. Du skal have din egen anerkendelse. Men det er også en mærkelig ting, det der, når folk vil man gerne være kendt. Ja. Altså sådan, kendt. Ja, men... er det, ikke sådan et, det er også sådan et helfemser udtryk. Jo. Ja, ja. Han er kendt. Ja. Men når folk har spurgt mig, der er også en, der, mig, der har spurgt mig om det. Ja. Så øh, nej, jeg vil ikke bare genkendes nede i netto. Nej. Men jeg vil gerne kunne få lov, ligesom jeg sagde før, at lave de ting, jeg synes er fede. Ja. Så kræver det at der er nogen, der har Altså, der lytter til det, du laver, ja, ja. og godt kan lide det. Og ja, så i det så åbner flere muligheder ja. for, at der er flere, der er friske på at lave noget. Og Helt klart. Og selvfølgelig anerkendelse, det øh, har vi brug for. Ja. Nå, men det er også det er klart, selvfølgelig skal der være nogen, der aftager det. Men mm. det tror jeg også er noget, vi har lært igennem den her sæson på 10 afsnit snart, at du skal heller gå for meget på kompromis med at halvdyttere. Det skal også være noget, du kan se dig selv i. Ikke? Fordi det, vi har snakket med mange, som også har... Så altså, haft... kunne man melde, melde sig til Paradise, hvis det, det, kunne man det var det, der var... Ja, altså... ja. Mm. Men det er jo nemlig det her med, at, at, at, af, at det, det der er der nogle undersøgelser, der viser, at det er fra USA, men at, at en gang, så var det astronauter og brandmænd og sådan noget, folk de ville være, eller børn vil være. Nu er det YouTuber og kendte. Mm. Det er sådan noget, sådan noget, folk siger, fordi du ligesom er så meget på Instagram, og det er meget på overfladen, det hele. Ikke? Mm. Ja. Og der tror jeg, for at sige det igen, at vi har lært, og det er måske også et lille råd i, i, i slutningen her, at man skal også gøre det for sig selv. Ikke? Altså, man skal skulle gøre det, fordi man kan se sig selv i det, og man kan se sig selv i historierne. Mm. Mm. Hvordan har du det med det nu her, når du så øh, også laver øh, en sæson 2, er kaldt af Pateja men at du skal lave mere af, af den slags, og du skal lave en sæson 2 af fængsel, og det er udkommet på DR og Podimo, en stor podcastplatform øh, osv., Altså, at det begynder måske også, at der ruller nogle hjul for dig og sådan noget. så du også for ligesom at, at kigge ind i det der, hvorfor? Er det noget, du aktivt tænker over? Hvorfor har jeg lyst til at gøre det her? Ja. Altså, det skal være 100% drevet af, af, af lyst og engagement. Fordi at jeg tror ikke, det bliver godt, hvis jeg gør det. Altså, af alle mulige andre grunde end det. Og... Jeg tror godt, at jeg kunne lave flere sæsoner af fængsel, men jeg kan jo godt mærke, at nu at jeg laver jeg anden sæson, at det emne ligesom er udtømt på en eller anden måde for mig. Det, det har været spændende, og det er spændende at lave. Men den samme nysgerrighed her, nu har vi fået produceret det færdigt, den er, sådan, øh, den er ikke lige så meget til stede, men jeg tror også, fordi at jeg har, jeg har fået det ud af det, jeg skulle. Jeg har lært de her mennesker at kende, jeg har, har fået en forståelse for, hvorfor er folk ender i kriminalitet. Jeg, også, også fordi, jeg har jo en, en virksomhed ved siden af, som jeg br kan bruge masser af tid på, så jeg vil jo ikke tage tid væk derfra for at lave noget, som jeg ikke synes er det mest spændende i hele verden. Og, øhm, så derfor så er jeg jo meget privilegeret øh, på den måde. Ikke? Mm. At, at øh, jeg er ikke er afhængig af at skulle øh, tage alle mulige forskellige jobs, for at få det til at løbe rundt. Jeg har en øh, fin Øh, hvad skal man sige? Ja, der, der kører fint. Ikke? Mm, mm. Har du så har der været projekter, som du så har været ved at starte op eller tænker sådan uh, måske skal jeg lave det her, øh, den her øh, programserie eller den her podcast eller noget, hvor du så har lukket det ned, fordi den ikke var der helt? Eller? Ja, det har der været. Jeg har også prøvet at starte nogle øh, projekter op, som ikke er blevet, øh, altså som vi har prøvet at, at sælge ind til Danmarks Radio. For eksempel et med mig og Carl William. Mm. Øhm, men det var ikke, det var simpelthen ikke skarpt nok. Øhm, og nogle gange, så skal man jo prøve nogle ting af. Man kan ikke vide inden, at det her, det er ikke skarpt. Mm. Og øhm, ellers har jeg også haft nogle andre idéer, som, hvor, jeg, hvor det er gået op for mig. Jeg har ikke tid nok til det. Og, øh, og det er måske ikke spændende nok for mig. Øhm, Altså, det er ikke spændende nok til, at jeg så skal finde tiden. Så øh, jeg tror, jeg er blevet mere realistisk med min, altså med, med den tid, jeg har. Ja. Vil du, godt, vil du have lyst til at øh, kunne øh, sige farvel til Henry og så øh, kun lave de her øh, podcast, eller måske et tv-program eller sådan noget, eller bor det stadig meget i dig at være frisør, for eksempel? Jamen, jeg klipper jo ikke særlig meget hår mere, og jeg kommer nok til også at klippe mindre, øh, fordi at der er op der er muligt andre opgaver i, i Henry, Så det kommer til at ske og kommer til at gå væk fra, fra, fra klippestolen, men ikke altså jeg, jeg, synes, jeg har kørt en meget sådan fin balance mellem det at fortælle og så og øh, arbejde i Henry Der er jo også noget, der skal fortælles. Altså, der er jo også en masse sådan, hvad skal man sige kommunikationsopgaver, som også er og formidle og fortælle. Får du stadig mange vilde historier, når du nu, når du nu klipper folk? Det var også sådan, I stole hos hende, I opstod. Ja, ja. ja det opstod, fordi at, øh, ja, at, at de ikke måtte gå tabt, de her fantastiske historier. Der er en eller anden form for sådan intim kontakt, når man rører ved folks hoved og hår, og, øh, og det gør, at der er nogen, der åbner sig op, så jo, der får jeg, øh, jeg får stadigvæk nogle ret sindssyge historier. Altså. Jeg mener også bare i forhold til det der med at, at stoppe med Henry for eksempel i forhold til det der hvis du sagde du har nogle idéer, men der er ikke nok tid til det, altså at man lige pludselig bliver sådan oh, at det her trækker så meget i og denne her måske lidt mere kreativ hmm. måske kan man sige tilgang til ting, at du så får lyst til, hvis jeg bare kunne lave det hele tiden hver dag. Ja, jo, men Henry er jo noget jeg har brugt ni år på, og jeg har det er jo et arbejde hvor at jeg er sammen med mine gode venner hver dag. Og derfor sådan, så har jeg svært ved at skulle lægge det helt væk. Det kunne jeg ikke rigtig forestille mig. Og så må jeg lave et radio, eller to radioprojekter, eller hvad man nu øh, øh, går i gang med om året. Og det, det, tænker, jeg, det tænker jeg er fint. Mm. Jeg, jeg kan godt mærke, jeg synes det er underligt, at være øh, ham, der sidder på den anden side ja. af bordet. Ja. Det taler vi også om, mens der var musik. Ja. Jeg, det er meget nemmere for mig at interviewe, end det er at blive interviewet. Hvis du skulle stille også et spørgsmål igen, hvad vil du så stille? Øh, nu? Ja. Hvis du har et. Øh, du kan godt dvælge lidt ved det. Jo, øh, altså hvad, øh, Christoffer, hvad, nu har jeg mødt dig, du har hyret mig til det, ja. øh, hvad hedder det, øh, øh, ud på STU, hvor ja. jeg skulle fortælle om, om podcast. Ja. Og nu er, du, er, er du blevet færdiguddannet nu? Nej, jeg, jeg, jeg er i praktik, så at sige. Eller hvad skal man sige, i det forløb, som så, så man kan sige, det er så den skole del af det. Okay. Ikke? Ja. Hvad vil du, altså inden for, for den her branche, hvad ja. er din drøm, hvad vil du allerhelst lave, hvis du helt selv skulle bestemme? Hvis jeg helt selv skulle bestemme, så tror jeg gerne, at jeg vil være en eller anden, så vil jeg gerne være en... Hvis jeg kunne finde ud af at hvile i det, og hvis jeg kunne finde ud af at ligesom jonglere det med min hverdag, så vil jeg gerne være radiovært på P1 morgen. Ja? Ja. Hvordan kan du være? Jamen, det tror jeg, at jeg kan godt lide at fordybe mig i lidt nørklede store historier. Og det er måske også, fordi jeg ikke sådan helt... Øhm hvad skal man sige, sådan helt ned til benet, er så akademisk, så jeg tror jeg, kunne, jeg vil kunne bringe nogle andre perspektiver på det, samtidig med, at jeg, jeg godt kan lide nogle gange at se systemer, og jeg er også god til at lave de systemer og finde ud af, hvor der er fejl. Hvordan har du det med at, at fortælle om din store drøm? Det er mærkeligt. Jeg tror ikke, jeg har sagt sådan... Det er så, så specifikt. Jeg tror også, det er svært at sætte ord på. Men hvis, jeg, hvis jeg lige skulle hive noget ud af hovedet nu, så var det det. Mm. Men jeg, jeg har det egentlig fint med det. Også fordi jeg aldrig sådan, har været god til det. Men nu er jeg ved at finde ud af, hvor jeg gerne vil, vil hen, tror jeg. Hvad med dig? Hvad med mig? Ja, hvad, hvad er din øh, allerstørste sådan, drøm inden for sådan, øh, det, det, du, du laver? Ja. Ja. Jeg tror, min øh, største drøm den har ændret sig vildt mange gange i øh, mit liv. Og lige nu tror jeg, den er, at det, jeg laver nu, Altså, laver radio? Øh, laver radio og laver, laver en podcast, inden at jeg lavede det her, og laver også øh, podcasten vinder og Efter jeg har lavet det her, hvor at jeg snakker med kreative mennesker, jeg kunne godt tænke mig at være altså, være med til at advokere for kreativitet, og hvilke måder det kan være et arbejde, og hvor, hvad kreativitet er, og hvad kreative mennesker er for nogen. Øh, for jeg synes, der er en masse ting, der godt kunne blive afmystificeret i det, og afgloificeret i det, mm. men også, der er også del af det, der skal glorificeres. Så der har jeg en masse idéer til alle mulige tv-programmer og podcastprogrammer så videre. Sådan til rette at Jeg vil være værd, helt klart. Ja. Ja. Hvem kunne du allerhelst tænke dig at interviewe? Åh. Oh. Den er godt nok svær. Hvem jeg allerhelst kunne tænke mig at interviewe? Ja, det kan også bare være en privatperson, altså en eller anden, du ved, øh, øhm, som du vis, det behøves jo ikke at være en kendt, eller et eller andet, altså. Jeg gad godt prøve at interviewe Jesus. Ja. Høre, Jesus. hvad det var. Hvad fanden skete der dengang? Ja, gang? og så prøve at gå lidt kritisk til ham, ja. med hensyn til det der med at gå på, ja. på vandet og sådan noget, ikke? Ja, ja. Det tror jeg, altså, spøj til side, jeg, det, det gad jeg godt, men det, nu tænker du på en ja, ja, ja, ja, ja, ja, ny det. Det, det, det, det synes jeg det er et sjovt perspektiv, mm. ja. Åh, oh. men fanden, en nulevende, øhm. den synes jeg er svær. Ja. så sidder jeg og tænker over det. Altså. Men altså, lad os bare dvæle ved Jesus. Ja. Jeg kan fortælle jer, at øh, vores kære teknik, Jon, har fortalt mig, at vi har halvandet minut tilbage. Må I lige høre, af... hvordan er det gået? Fordi jeg har sådan en idé om, at, at godt jeg, godt. Har, jeg har rodet rundt. Jamen, det har vi noget. også, så det er okay. okay. Og det er det, det, det her program også skal. Når det vi er har... rodet Men nu, ja, det er det. nej det, det, det er også ret struktureret, synes vi selv. Det må I skrive om i anmeldelserne på Spotify eller sådan noget lignende. Det kan folk bedømme. Jeg synes, det er gået godt. Mm. Vi har et minut tilbage af den her sæson, og øh, jeg har lyst til lige at dvæle ved to ting. Det er nysgerrigheden, den skal leve. Det her, du fortalt os, om man skal være nysgerrig på... Har jeg sagt det? Ja, på en eller anden måde. Igennem dine ord har du sagt oh, okay. det. Ja. Og Jon, han sidder og nikker bag dig, kan se, bag ja. glasruden. Nysgerrigheden skal leve, og man skal ligesom øh, omfavne de, de skæve eksistenser. Og så skal man også... Øh, hvad skal man Hvor sige? langt tæller tilbage? 30 sekunder. Kan du noget? sige et eller andet citat? Et fedt citat? Nej, det tror jeg ikke. Du har set på Instagram eller noget? Ej. Jeg tror måske lige, vi skal bare... Se. Vil du sige noget, inden vi er færdige? Jeg, tror, jeg vil bare sige, at jeg håber, at folk har haft det fedt over ja. det Og Vigtigst af alt håber jeg, at folk har fået noget ud af ja. alle de her programmer, vi har lavet. Og tak til alle de gæster, vi har haft. Og tak til dig, Vilhelm, for at være med. Og tak ja. til Jon igen for at sidde igennem 10 programmer. Så tror jeg, at et fedt citat at slut på, det vil være Live, Love, Laugh. Ja, hvem har sagt Det jeg står over det hele. Jesus. <laughs> Come on, come on.